al Bilalah min shuru' l an businah w seiyat amalina. Man yahdhil lahulala muzdllala, wam yudzilala hadiyyala. Satuan pon-pon Muslimat yang di Allah sakinah. Satu hadis yang Rasulullah SAW mengingatkan kita katanya salah sun, sabdanya salah sun, kunna fihi yastakmil imanuhu rajulun la yaqabu billahi loh matalaim. Tidak yurai b-shayin min amal. Iza urdz alaihi amran ahdhuma li dunya wal akhir li alakhirah. Ixtara amra dunya al- ixtara amra alakhirah al-dunya. Atau Maksudnya ada tiga perkara yang kalau kamu dapat memiliki tiga sifat, tiga perkara ini lengkaplah iman kamu Jadi kalau tidak ada atau tidak lengkap, maknanya belum lengkap iman kita satu insan muslim yang tidak merasa takut untuk melaksanakan perintah Allah walaupun dicaci oleh para pencaci-pencaci orang yang sanggup yang terus melaksanakan tuntutan Allah dengan tidak menghiraukan caci maki manusia ataupun halangan-halangan manusia yang kedua insan muslim yang melakukan kerja-kerja mentaati perintah Allah khasnya ibadah-ibadah kepada Allah yang tidak disertakan riak padanya melakukan semua kerja semata-mata kerana Allah subhanahu wa ta'ala bukan kerana yang lain sebab yang lain itu boleh membawa kepada riak bila riak amal ibadah kita ditolak yang ketiga adalah insan muslim yang kalau dia berhadapan dengan dua situasi satu situasi dia boleh mendapat habuan dunia dan satu situasi dia boleh mendapat ganjaran di akhirat antara dua itu dia kena pilih satu nak dunia inikah ataupun nak akhirat laki-laki ini dia ikhtar al-akhirah ala dunia dia pilih yang menguntungkan akhirat baginya dia menepikan hal dunia. Tiga-tiga so, ini merupakan suatu sikap yang yang patut kita renung dan kita miliki agar iman kita itu sempurna. Kalau so, kita bimbang kalau iman yang cacat cacat yang boleh membawa kepada tertolaknya iman, iman bangga yang sempurna yang tidak boleh menerima tajziah, tidak menerima juzuk juzuk. Bukan cuma ke apa sahaja yang boleh kita tambah, mengukuhkan, menyempurnakan dia, kita akan lakukan semata-mata kan Allah Subhanahu Sebelum mula saya ingatkan bahawa mungkin uh, pada minggu lepas saya tengok banyak orang yang datang Tak tahu apa penyakit Mungkin orang baru pun. Disangka minggu sudah ada kelas macam biasa saya, tak, saya nak umumkan lagi sekali tahu dah So kelas kita ini adalah pada hari Kamis pada minggu yang pertama Awal minggu, awal bulan Dan Kamis minggu yang ketiga sahaja So, sebulan kalau ada sepuluh kali kami tak kisahlah asalkan minggu yang pertama kami yang pertama tu kita ada kelas tu bangat tu kami yang ketiga waktu minggu ke-6 tujuh tu lantak tu dua kali seminggu saya kesian kena ada yang datang nampak dia rasa kecewa kerana tidak ada kelas bukan cuti tapi memang itu proceeding kita buat lebih dulu kita nak sambung lagi tentang perbincangan dahulu. So, pengarang kitab ini cuba nak nak meletakkan suatu tangkapan tanggapan minda kita bila kita melakukan solat bukan dilakukan secara kebetulan ataupun direka cipta dengan tidak ada maksud tidak sebab dia ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala bukan mereka cipta mana-mana orang tapi Allah mengajar Allah hantar Jibril alaihissalam mengajar Nabi Muhammad itulah semahyang Jibril yang menjadi contoh kepada Muhammad Muhammad s.a.w contoh semahyang kepada kita yang kita sebut kena salu kama bunyi sali kamu semahyang macam aku semahyang macam aku semahyang itu macam mana yang kamu dapat dipahamkan disampaikan diterangkan oleh ulama' termasuklah kitab ini ulama' yang besar semuanya yang kita buat kerana bukadimah dia sebut dah dia rupa kehambaan dalam keadaan merendah diri menyerah diri hina diri khudu rendah perasaan khusyuk hati yang tunduk gemar dan suka rindu dendam itu yang kita kita sebut dulu Halaman lima, halaman lima maka wukuf dia balik semula kepada berdiri semayang itu sudah merupakan suatu rupa tadalul tadalul kita rasa rendah diri rasa hina dihadapan kebesaran Allah SWT kerana kita berdiri dalam keadaan tangan kita kiam itu menyerupai seperti mana seorang yang nak menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setakbir kita pegang tangan semagnya rupa taslim, rupa menyerah diri sepenuhnya kepada Allah taala. Dan sanak dan tilawah kita sanak itu maksud dia kita menyebut alhamdulillah ataupun daripada awal itu, tu wajh tu illazi tu dipanggil sanak, kita puji Allah taala. Dalam Fatihah itu penuh dengan puji-puji, kita puji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kena dia sahaja yang paling layak menerima puji-puji itu Rupa tabad tabadulan, tabazzul rupa kita berasa hina di hadapan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Rukuk merupakan takhazzu'. Rukuk tunduk itu khudu'. Khudu' makna patuh, makna rendah diri juga. Sujud itu rupa takhassu'. Rupa kepada orang yang telah sampai ke peringkat begitu rendah dia mengendah diri dia begitu tunduk dia kepada Allah Subhanahu taala duduk seduduk antara dua sujud ataupun penduduk dalam tahiyat merupakan targhub kita menunggu dan mengharap maka reba Allah Subhanahu wa taala tashahud rupa tamaluk maka berhadap segala hamba Allah taala dengan itu sekaliannya kita menghadap itu bukan sebab tu kita tengok daripada beberapa rukun yang disebut dulu ni. Bukan saja muka menghadap kiblat, bukan saja hati menghadap kiblat, badan kiblat. Ke Hata kepada jari kita pun, jari kaki pun menghadap kiblat. Hata tangan kita letak dan masa sujud pun kita pengetatkan menghadap kiblat. Jangan buka gitu. Kalau buka jangan itu tunjuk kerahsia. Ni tunjuk ketibet. So dia semua ke sana. Muka kita letak semua ke sana Jadi dia katakan bahawa Maksudnya sampai ke peringkat segala-galanya Kaki tu pun Sebab kaki tak boleh tak boleh tunduk Kaki sujud tak boleh bengkok ke belakang Tengok belakang Tak boleh tunjuk ke Jepun Tengok mentah dia naik Jadi Dia mesti ke depan begitu dia, Semua sama sistem itu supaya berhadap Allah Ta'ala atas mereka itu dengan tarahum, bila kita menghadap Allah Ta'ala dengan keadaan kita begitu rendah diri begitu nakkan kurang rahmatnya begitu menyerah diri kepadanya kita mengharapkan Allah menghadapkan kita dengan tarahum dengan rasa kesihan belas Dan macam kita tengok selalu misal macam orang datang, orang yang datang meminta sedekah kurang mahu kita ataupun uh, berjumpa orang tak jekah tengah jalan tengah air muka orang yang tak jekah tu sengaja membahayak leok sepi mata saya nampak bayak batas begitu suara dengan tunduk depan rumah suara perlahan itu manusia minta daripada manusia kalau dia minta dengan keadaan ek ada yang cakap pinggang anda. aku pun tak bulan nak pergi Dan kita ambil contoh itu sebab dia dengan Allah dia letak tu dalam keadaan duduk begitu macam amat mengharapkan tidak berdaya itu dikatakan bahwa dengan itu, mereka itu dengan tarahum dengan kasihannya dan lembutnya dan berhadap dengan berharap dan diterimanya dan hampirkan kepadanya maka tiada suatu dia pekerjaannya agama terus lebih daripada ini maknanya dalam hidup kita sebagai seorang muslim dalam seluruh tuntutan Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia selepas beriman tidak ada dah yang lebih besar daripada salat yang lain itu dah nombor 2, nombor 3 dah, sebab tu dia katakan awwalu mayus alul ab yu mela qiyamah as-salam perkara pertama yang Allah Ta'ala akan lihat untuk dibalaskan kepada hamba yang beriman itu yang pertama sekali solat. Tak sebenar solat, maka ke lain kesemua ditolak. Sebenar solat yang lain baru bisa diatur. Sebab itu dia katakan, tak adahlah yang paling besar sekali. Dialah solat. Dan ketika ingat Rasulullah, dah solatu imadudin, dia tiang kepada agama. Kalau tidak sembahyang, tiang tak ada. Tiang tak ada. Nak tegak macam mana? Dan Nabi Sabda S.A.W. Perumurah sembahyang itu nur. Nabi gunakan perkataan nur. Sembahyang itu sebagai cahaya penyuluh. Sama ada dia maksud penyuluh itu. Dialah yang akan menerangi hidup kita. Hidup Muslim sebenar. Ataupun nur dengan makna hidayah Orang yang tidak sembahyang tak dapat hidayah yang semayang dia akan mendapat hidayah ketambahan perasaan committed kepada Allah yang dia sembah menumbuhkan perasaan, sayang kepada agama yang dia sembah dan dia sayang sangat kepada iman yang dia miliki, takut cacat semua itu bermakna nur dia cahaya Nur juga merupakan power, kekuatan dan lagi sebenarnya sentiasa Allah berhadap atas hamba yang Allah menghadap bagi maksud rahman Allah sentiasa di hadapan kita bantuan Allah apa sahaja yang Allah nak anugerahkan sentiasa berada di hadapan kita dengan mukanya kita sebut dengan mukanya, dengan zatnya Selama berkekalan ia dalam sembahyang. sembahyangnya Selagi kita berada dalam solat, dalam sembahyang Kekal dalam sembahyang Selama itulah Allah menghadapnya, zat Allah Sedang berada di hadapannya sebab tu banyak hadis nabi yang melarang kita sesiapa yang menjeling ke kanan atau ke kiri dia kata fa innahu syaitan apabila kata itu adalah syaitan yang telah dapat menarik kamu daripada Allah Taala menghadap kepada iblis sama i tengok di atas dia tengok di atas begitu, Nabi kata kepada oh, Jangan tengok di atas Kelak nanti Allah Butakan mata kamu Dia merupakan Satu yang kita, kita senang faham kerana, kerana kita Bila kita berada Di hadapan seorang Sudah bercakap Sirif dengan seorang Biasanya kita melihat Orang di hadapan kita Dengan mata hidung kepalanya dia mengarahkan kita pun kita lihat ke kepada muka ni, kalau anda cuba nak lihat kalau kita bercakap sirih berasa orang orang duduk tengok keluar apa kita rasa atau kalau saudara seorang guru sedang mengajar, murid tengok keluar tengok ke atas tu, apa anda rasa saya boleh merasakan begitu dan kita boleh lihat dalam, dalam ada orang yang kita ah, tahu, ini ada masalah Sebab itu kita faham ini kita sedang menghadap zat yang ah, sempurna kalau kita menghadap semayang itu, kita boleh perhatikan sana, perhatikan ke kiri pebetul maju pebetul soban, pebetul kepala inilah yang dikatakan bahawa berhadap Allah berhadap atas hamba dengan mukanya selama berkekalan ia dalam sembahyangnya dan bahawa Allah itu mendirikan iaitu berhadap mendetapkan mukanya kepada seorang kamu selama ada berkekalan berhadap ia atasnya asalagi hamba itu terus berada di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala pada sembahyang simboliklah sama itulah Allah mengadap dia. Dia berpaling saja Allah berpaling daripada dia. Tu cuba nak tersambung begitu. Dan bahasa Allah SWT. Okay. Dan karena inilah. Adalah sembahyang sangat banyak paedahnya. Lagi ia membukakan bagi hati. Semayang boleh menghidupkan hati yang mati, menggerakkan hati, membuka hati. Hati tak terbuka. Semayang boleh dibuka. Allah Ta'ala tolong buka hati dia. Sebab di dalam Quran, Al-Am'ala qulubin akfaluhah Apakah tidak pernah kamu fikirkan hati manusia itu, kadang-kadang banyak sangat tutupan-tutupan dia. Akfal, peluru kepada qaflun qaflun kunci qaflun makna tutup mati aku padu hati yang ditindih dengan beberapa pelutupan sampai ke situ tu nak buka balik tu macam mana nak menyedarkan balik macam mana walaupun kita beri banyak contohlah kata kan tu yang kelik fikir tengok Apakah tidak, tidak insan boleh Berfikir dengan yang paling simple sekali Apakah yang dia nak capai Dalam hidup ini Dalam dunia ada, Apakah dia nak capai Lepas dia mati Atau dia berfikirkan bahawa Hidup ini akan habis dengan mati saja? Sedangkan Insan seluruhnya The majority yang ada 6 billion sekarang ini Majority Percaya ada hari pembalasan. Percaya Islam amat banyak bukti, logik akal pun ada, pikiran-pikiran yang yang berdasar kepada wahyu ada contoh-contoh ada. Memang kita yakin mengatakan bahawasanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dibalas. Okey, berapa apa yang nak dicapai dalam hidup ini? mungkin sebahagian yang telah capai dan apa yang belum capai sedangkan yang nama dia mati itu dia berlaku pada bila-bila masa kita pun tahu nampak, berlaku pada bila-bila masa Tambah ni sesama burung makin ngamuk ni. kacau ok, bila berlaku demikian, apakah dia tak terfikirkan apa persediaan yang telah dan sedang dia buat bagi menghadapi saat-saat itu. Tambahan pendengar, yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaaha salim. Logik begitu. Pada hari itu memang kaedah-kaedah dunia dalam kehidupan tak pakai dah. Duit tak boleh pakai, credit card tak boleh pakai, nak berhutang tak boleh, bayar hutang pun tak boleh bukan dunia yang tak pakai itu Dunia yang pakai lain, pakai apa? Man atallah biqalbin salim. Orang yang datang menemui Allah Subhanahu wa taala, dia bawa hati tadi. Hati yang penuh dengan keimanan, ketaatan yang diisi dengan dikatakan watazawwadu fa inna khairaz zali taqwa. Zaid bekalan ialah ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang yang tahu dia tahu dia, dia tidak bersedia ataupun dia belum belum buat ataupun nak buat Sempat sempatkah macam pengalaman saya hari kelas tu belum pernah lagi pengalaman saya seorang laki-laki datang jumpa dengan saya di sini ke di mana-mana ke minta doa, minta air bagaimana nak bagi istri saya semayang kita takkan jumpa yang saya jumpa semua kali orang perempuan istri datang mengadu ustaz, macam mana ustaz suami saya darang semayang saya kata bagi pebetul bahasa elok ke Jarang tu maknanya Buat juga Tapi jarang-jarang sekali Ni buat jarang-jarang Ketika tak buat langsung Eh sejak saya kahwin Tak nampak lagi lah Itu bukan jarang Jarang tu yang Pernah peng berikan tertutup Jarang Jarang tu Ala tu tu nak buka tu. Apa dia nak capai, umur dah pencen dan sebagainya. Apa persediaan yang sepatutnya dia ada? Dia tak terfikirlah. Tu dia kata kalau hati yang tertutup tu buat macam mana aku tak. Dia tak kisah. Takut sampai ke situlah. Maka semayam menjadi pembuka hati bagi orang yang kepapaan. Papa ni bukan dirujuk sangat kepada papa harta ni. Sebab Allah guna perkataan Antumul Pukara'u ila Allah Wallahu wal Ghaniyul Hamid Ya Yuhannas wahai manusia Antumul Pukara'u ila Allah Kamu kesemuanya Adalah makhluk, adalah insan yang amat pakir Papa kedana Papa apa? kamu Papa kamu nak sangat kepada keampunan Allah. Kitalah orang yang amat mengharapkan, amat menghendaki semakin dibuat segala kebaikan semakin masih tidak cukup lagi tak cukup tujuan, tak malu saja hati tak cukup bagus. Masih apa? Kamu berhajat sangat pada Allah karena Wahyu al Ghaniul Hamid. Dia sahaja yang tunggal, yang kaya kaya segala-galanya yang yang kaya sangat itu yang dia boleh bagi itu harta benda dunianya akan habis yang dikatakan ma'indakum yanfat apa sahaja yang ada kepada kamu kepada insan yanfat akan akan pupus akan hilang akan biasa wa ma'indallahi baq yang kekal Abadi tak wosak tak musnah yang diperlukan semua makhluk itu. kerahmatan Allah, keampunan Allah, Keredaan Allah khasnya selepas kita mati. Pas saya pada ketika tu makan bukan makan minum bukan minum, minum dunia ada kawan bukan jenis dunia. Cakap apa dah? Yang ada pada ketika itu yang berada dalam keadaan rahman Allah kepada mereka saya katakan ini besar makna dia kepapaan yang tidak yang dan yang mempunyai daruri, punya keperluan memang sebab itu insan dibuat kita keluar dunia saja, kita dah perlu dah keluar dunia saja kita keluar dengan tangisan tangisan melambangkan ada benda yang tak kena, benda yang tak cukup, ada benda yang dia perlu diantara pada ketiga itu dia perlu menghidupkan uh, paru-paru dia yang belum bekerja sebelum itu nak dimasukkan udara nak, nak digerakkan, jika tidak dia akan kelemasan, dia mungkin akan mati terus tapi tak apalah, ketika, ketika itu kalau kalau ibu dan ayah dia menunggu saat kelahiran anak, kalau anak dia lahir dan bunyi dia menangis maka mak dan ayah dia ketawa besar. Tapi kalau anak lahir dia tak menangis, maka mak ayah akan menangis besar. Sebab tu ada guna. Dia dia dia, dia perlulah. Kejap dia lapar. Tahu saya budak dalam perut walaupun dia telah berumur telah telah kandungan dia sampai satu tahun, ada tahun 4 bulan ada jangan lupa Imam Syafi'i mak dia mengadu 4 tahun kita panggil budak ya buah no? bunting gajah aja ya? gajah kunci 4 tahun okey pesan ini yang tidak ada reaksi menangis semata-mata dalam perut dia lahir saja walaupun dia lahir -um -um, masa dia 8 bulan 9 bulan kebanyakan sembilan bulan dia lahir dia boleh menangis beberapa semakin. tapi sepanjang dalam perut itu walaupun umur kandungan itu dua belas bulan dia belas tapi anak tahu saya tidak pernah menangis dalam perut seolah-olahnya di waktu dia dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala fully Allah jaga dia dia begitu tenterang begitu aman tak ada apa korang Dia pangsai boleh Pangsai Cara dia lah Memang dia berak dalam tu dia Ada proses membuangkan dia Buat air kecil Ada proses yang menyucikan dia sebagainya Makan ada sistem yang sampai kepada tali perut dia Sebagainya So dia begitu comfortable Very comfortable Dia keluar ke dunia Masuk tangan manusia pegang saya Bermulalah era manusia Ternyata pelihara I ah, start problem Dari awal Itu saya kata Itu melambangkan Kalau itulah kejadiannya Kita akan balik semula Lepas di tangan manusia Sebab tu orang bawa kita dalam kubur Semua-semua pegang Lepas jumpa lepas, lepas eh. Kadang dia lepas ya. Kita berat sangat Dua dosa banyak untuk ni. Kalau kena-mengena dosa bukan tiba-tiba kilo Banyak-barat -banyak dosa banyak Awak ingat dosa tiba-tiba kilo -tiba? hmm. Tapi nak, nak nak melambangkan Bahawa bila orang pegang Orang lepas dia tu Dulu kita sambut dia Masa dia keluar Kita ambil Macam-macam ambil alih Allah Ta'ala yang telah menjaga dia Kita nak jaga dia Mak bapak jaga sebagainya bla akhir sekali pula kita lepas dia pula ha lepas tu yang kita baca di antara perkataan kita baca sebetul laqin nastau diqallah nastau diqallah kami serahkan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala kami serahkan kamu kepada Allah kami serahkan kamu kepada Allah apa ah, itu pada ketika sebalik balik soleh tadi balik macam lampuat boleh pada ketika itu manusia tak adalah pada boleh tu di dia dengan Allah taala pada ketika itu itu bukan jauh tu semua kita bukan jauh tu mungkin hari ini mungkin besok tu kita duduk dengar kalau masih tidak ada persediaan yang serius menghadapi ini itu tu orang yang kepapaan dan yang mahu beruri depan ahlul qulub Orang yang ada hati yang, yang sedar hati dia Mereka tahu ini saat, saat yang amat perlu sangat Daruri sangat Maka meliarkan akan mereka itu Tetap kalau mendirikan semahyang Maka hilang pada hatinya Daripada tiap-tiap yang digemarnya Yang disukainya Hilanglah daripada hatinya Daripada itu akan selain dikasihinya Yang lain daripada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Abah kata nak, nak, nak latih je nak latih daripada kita tadi sekalipun daripada alam arwah masuk ke alam rahim tadi Allah jalla jaga semua dia semua cukup dia keluar kita jaga dia ada masa dia tahu bahawa dia akan sampai ke peringkat yang daruri yang mau tak mau kena berjumpa yang berjumpa pada ketika itu bahawa kalau boleh sembahayanlah sebagai latihan berlatih apa Masuk Allahu Akbar itu kita kalau boleh kita putuskan hubungan dengan dunia. Sama ada kita mati atau kita kiam. Apa beza yang ada kiam semayam pegang tangan dengan orang mati yang kiam. Dia ada cuma dia tak berdiri aja. Kalau mati berdiri beratlah kita. Dia mati orang tidur kita kiam sama dengan ada semayam saya semayam waktu kita dalam keadaan uzur sakit. Semua yang sambil tidur, itulah matinya. Inilah yang dikatakan saat itulah bila kita merasakan bahawa kalau boleh Allah akbar itu kita berada Allah Taala kita dengan Dia sahaja kita lupa dah segala segala masalah masyhur kaya ini masyhur tidak naib lah kalau boleh lupalah lah sahaja. Itu saat saya kita dengan Dia sahaja saat kita boleh putuskan. Habislah Tak tak keluar menjadikan sebagainya Maka hilang pada hatinya Tiap-tiap yang digemarkan Yang digemarinya Apa digemar dunia ini Sebutlah apa saja Menyanyi Main Berniaga, belajar, research R&D Kalau boleh, itu dikatakan Cuba putuskan dengan yang digemarinya Memang, memang begitu pun Sebab kalau kita tengok makna semayang daripada awal tu Kita dengan dia je Daripada Allahu Akbar kebira tu, Wajah tu Sebab Alhamdulillah Sebab, Alhamdulillah. sebab kita kestat daripada mula pun Allahu Akbar Tidak habis pun Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Jadi maknanya Itulah atau latihan-latihan yang dikatakan bahawa Kalau boleh Nah, saya kita tanya pada kita kita akan ada saat memang kita nak dia sangat tak ada orang lain dah. Betul yang kata, -kata yau mayyizul maru min achih wa ummihi wa abihi wa sahibatih wa banih. Di kelim minhum syahn yugnih pada hari itu ni hari yang kita akan menjumpa tu seorang insan akan lari akan cabut tidak mau berjumpa dengan saudara yang paling baik dengan dia bapa dia mak dia kekasih dia anak pinak dia perasaan itu kenapa dikullim ri'in minhum syahnun yurnih pada saat itu, seorang ada satu benda sahaja yang dia cari. Lain tak morah. Satu saja. Apa dia? Keampunan Allah kepada dia. Itu satu-satu yang amat dia ajakkan. Likullim bri'in minhum syaknun. Yurni. Ada busan yang cukup penting kepada dia. Allah nak ampunkah dia. Terimakah dia kalau tidak. Ha, itu pada ketika itu memang taklah. Tu, kalau dah orang Sanggup lari Daripada bapa dia Daripada mak dia Daripada abang adik dia Kekasih dia Dunia ni kita cari yang tu Mencari kekasih dia, Menjejak kasih tu Cari Tapi hari tu orang yang lari dia, Yang dia kasih Habis, Jika itu dia lari Dia nak apa Siapa nak tolong dia Siapa nak No ada syak. Ada urusan dia dengan siapa? Dengan Allah. Apa urusan? Satu je. bahagiakah saya atau celakakah saya pada ketika itu. So, yang ini ke semua ni bila kita ada maklumat sedemikian itu akan nampaknya. Kita nak kena buang pada ketika itu. Malah kalau kita nak lanjut dekat kita nampak bahawa saya pada keadaan itulah datang penyesalan. yang telah sebutkan wa istabar allazi ketika itu orang-orang yang menjadi ikutan orang ramai pemimpin dia mengambil sikap berlepas diri tabarra dia excuse dia melepask diri daripada orang-orang yang dia pimpin Bila? Dia melihat azab Melihat azab, dia tahu Dia sebagai pemimpin Dia telah melakukan perkara-perkara yang memang Tidak memungkinkan dia selamat daripada Balasan Allah Maka pada ketika itu dia ambil tengok jawab Diri dia sahaja taburak Dia dia tak mau campur dengan orang yang belakang Orang ikut campur punya pasal lah Orang belakang pula Mengatakan Mengapa kamu melepaskan diri Dari kami Dia jawab Aku bukan menyesatkan kamu Tapi kamu nak punya sesat semua ni mesti tuduh-muduh dan sebagainya. Tu tu saya kata nak berlepas diri tu bukan masa itu. Bila wara-wara azab. Sebab tu maka Saya ada inilah dia saat yang semah yang itu boleh boleh memberikan mesej kepada kita itu saat waktu kita berdepan dengan Allah Taala sahaja. Muhasabah kena buat sekarang ini dan hilanglah daripada hatinya daripada itu akan segala yang dikasihinya yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kata boleh dia, dia kita putuskan pada ketika itu dengan apa yang kita kasihi dalam dunia ini susah-susah kita dengan dia sahaja. Sebab ini sampai kepada amalan Ahli-ahli sufi yang mereka nak saya yang yang mereka cuba sebab tu semai yang lepas semai lepas semai lepas semai malam semai siang semai dia dia nampak itu sebab satu saat yang cukup seronok pada pada saat manusia ini boleh boleh melepas diri sekejap daripada yang dia kasihi dunia sebab itulah yang banyak menarik dia kalau orang yang kasih dunia lebih daripada patut memang sampai semayang pun tak boleh buat pasal tak cukup masa kalau kalau ada masa pun kita jadi macam cincai kerana semayang tu macam jadi rutin kerja kerana macam beban, -beban kan, buat sekejap habis buat kerja lain, biar lain duduk tak buat jadi dia katakan bahawa kalau boleh, semua yang digemari dalam hidup ini kita boleh buang sekejap, kalau bolehlah hilang daripada hati semua Karena inilah Allah berperiman yang bermaksud Suruh ulimu akan ahli kamu Ahli kamu tu maksud dia isteri Ataupun suami, keluarga Dengan mendirikan sembahyang Dan sabar ia atasnya Kena sabar Tak, tak, tak kuat, sabar tak, tak dia kerja Tiada kami pinta akan kamu rezeki Allah Ta'ala tak minta kita apa-apa Minta tunai kewajipan Yang beri rezeki akan kamu Allah Ta'ala berikan kamu Maka sebenarnya bahawa adalah Ia tempat Sejuk mata hati Sejuk Sejuk mata hati hamba Allah yang Arifin Maknanya hamba Allah yang termasuk Dalam golongan Arifin Yang mengetahui Hikmah-hikmah semayang yang macam ini Yang melatih Mereka berbuat yang tersebut tadi itu Orang yang Arifin dan dengan dia tetap mata hatinya Dengan berbuat demikian Mata hati Dia dapat melihat dengan mata hati dia Kegunaan-kegunaan Salat yang dia buat selama ini Iaitu ibarat daripada Suka Dan kesenangan yang terpunuh ni'mat Dan lazat Yang hasil daripadanya Hasil padanya daripadanya Dan berjinak-jinak dengan dirinya makni dengan dengan merasai demikian dengan berbuat demikian. Dia dapat merasakan bahawa dia begitu close, begitu rapat, begitu muapakah, begitu bersetuju. Sampai yang yang pernah Nabi sebut, Nabi katakan bahawa la yu'minu ahadukum hatta yakunu hawauhu tab'an lima udzila ilay au kamaqal. Tidak beriman salah seorang daripada kamu dia tundukkan nafsunya, keinginannya, sampai kepada peringkat. Dia hanya mengingini apa yang Allah Ta'ala suruh dekat dia. Dan dia membenci kepada semua yang dilarang. Saya so, nak, nak tundukkan itulah. Yuk min ahadukum tidak beriman seorang daripada kamu. Atta yakun awa sampai dia menundukkan hawa nafsunya tabaan ikut seperti so, mana yang diperintah Allah Kepadanya nya Selagi kita berasa berat nak tunaikan kewajipan kepada ya Allah Taala tunai, niat ya tak terus tunai, ada ada makna yang dikatakan layu iman tadi tu. Tidak sempurna bukan tak beriman langsung nak kena nak kena buat balik nak kena bentuk balik nak kena berfikir balik nak kena banyak uh, berfikir banyak temenung sampai sampai sini sampai sejuk mata hati iaitu ibarat dia suka kesenangan dan lazat yang hasil padanya sehingga muapakah dan berjinak-jinak dengan dirinya tetapi bersalah-salahan ia sebab-sebab bersalah-salahan dengan matabat kelakuan dan maqam mereka itu dengan sekekira makrifatnya jadi lepak dia nak nak tujumuhkan bahasa Arab kepada bahasa Melayu yang memang suka bicarai karimat. Tapi yang penting sekali bahawanya martabat kita ini tak sama. Macam martabat Muslim dengan mukmin dah tak sama. Dalam mukmin pun martabat mutakin, mutawakil yang yang yang betakwa, yang betawakal. Allah subhanahu wa ta'ala tak sama tentu yang temalukan tazalulan tak sama pasal iman pun tak sama iman yazid wa yanqus iman boleh bertambah kadang boleh habis boleh berkurang bertambah dengan amal-amal yang baik dia berkurangan dengan amal-amal yang tidak baik semakin banyak yang dikatakan waaya tafakaru fi khalqis samawati wal ardh menggunakan akal untuk memikirkan kejadian langit dan bumi sampai nak fikir kepada ketundukan al alam dengan isinya boleh tunduk kepada peraturan Allah boleh tunduk kepada undang-undang Allah boleh tunduk kepada sunnatullah di manusia tak mahu tunduk. Makhluk besar tunduk. Langit bintang-bintang tunduk. Matahari semua tunduk. Yang dikatakan wasyamsu tajri limustaqarrin laha, ذلك تهديد العزيز العليم. Matahari dia beredar pada orbitnya ...karena itulah suatu perintah Allah takdir kebenarannya. Ia Maha Mengtahu Maha Berkuasa. Dia patoh, bapa, bapa bapa ratus, bapa ribu, bapa million tahun lah umur matahari. Dia patoh umur kita paling banyak satu tahun. berapa kali kita melanggar, itu yang terjadi akan umur tambahlah. So dengan bertambah ini kita bersalan pendapat, Tapi yang penting yang penting sekali bahawa semuanya nak menuju kepada makam makam pangkat Ataupun darjat yang diterima Allah Subhanahu wa taala diriwayatkan kepada Hasan Allah wa anhu bahasanya Nabi bersabda dan ini senanglah dah senang dah umpama sembahyang di waktu itu seumpama sungai yang deras pada pintu seorang kamu Depan rumah dia ada sungai Yang mengalir deras Banyak airnya Memandi ia pada Tiap tiap hari lima kali Maka apa yang tinggal atasnya Daripada Karganya Kotor Bahawa saya lima waktu itu Menyucikan daripada segala dosanya Tiada tinggal Satu dosa Melainkan diampun akan dia Tu Hadis tu hadis yang semua kita tahu lah Maksud Nabi mengupamakan sembahyang tadi itu dengan air Kalau kita tinggal depan rumah kita ada sungai air jernih Buka pintu jumpa dengan sungai Dan Boleh mandi dalam sungai itu sehari lima kali Apa yang akan tinggal pada badan kita daripada kekotoran tak tinggal apa bersih sama dengan semah, semah yang di waktu dia membersihkan mereka dosa-dosa yang besar dosa kecil habis ayat lain Allah Ta'ala sangat banyak dia katakan innal hasanat yuzhibnasyayat dzalika dzikra lidh-dhakirin sesungguhnya kebajikan-kebajikan yang kamu buat beralhasanat Yudhib Nasaya dia menghapuskan menghabiskan dosa-dosa kecil banyak sekali. Zalika Dikra itu adalah peringatan Allah kepada kita Lidha Kirin pada yang nak mendapatkan peringatan so kena kaburak dengan kesalahan yang ada itu dengan buat Hasanat buat kebajikan so banyak kebajikan tapi dalam konteks kehidupan hari ini persoalan persoalan pahala ni orang jangan ambil kira dia nak kira persoalan untung dunia dahulu nak kira dosa pahala kemudian kira ataupun tak masuk kira dia tengok juga dalam seri sebagian dalam buku RMT 9 yang tinggi terbaik itu, tu tengok mana-mana yang nak dapat pahala sebab kita ada 200 bilion lah. 200 bilion tu tak muat Darul Cipak ni 200 bilion kita belanja tu Sebuah besar nak ke mana 200 bilion Bukan bilion 200 bilion tu dia, dia nak buat ke mana tu Nak buat insan ke mana ni Dia nak, nak menghala kepada Merbatillah Azim banyak nak gunakan untuk Melalaikan manusia daripada jalan Allah Ta'ala Kita tengok je Kita tengok berjumpa Dalam topik dari Islam Hadarim Ada ten prinsipal eh, Rukun kan eh? Rukun baru ni Sepuluh ni Ada 10 prinsipal Memang awak tahu lah Sakut kau lari kau Pik cakap, saya susah perih cakap begini, ya. Tadi tu kita, kita nak bawa ke mana? Din? Nak nak menyampaikan apa kepada orang ni? Nak nak, nak suruh so mereka jadi apa ni? Jadi mereka hamba Allah kata kepada hamba yang abdi dengan karena karena ka, memelihikan kata. Kalau itu, kalau itu yang nak kena betul-betul balik, nak kena betul, betul balik mengatakan bahwa tak. So kita akan lihat dah daripada itu Bahawa kalau ini yang kita rancang Kalau 200 bilion Kita belanja Tidak boleh menyampaikan kepada Merbatillah Kacau Biar jelas nak bawa ke mana Kau tidak ni kita tadi Istabar Alladzina taba'un Wara'ul azab Dan nak sampai ke situ, Saya kata besar-besar amanah yang kita tanggung untuk mengajak diri, mengajak masyarakat mengajak bangsa kepada Allah ok mereka dosa, mereka dosa yang besar-besar maka berkandak ia kepada taubat dosa-besar -besar kita pahamlah. dosa-besar -besar memerlukan kepada taubat dosa kecil yang berlaku hari-hari itu dia akan hilang akan habis dengan adanya hasanan ada kebaikan dari wayak daripada Ubadah bin as samit Nabi Sabda 5 semayang ini di produk Allah akan segala hamba maka berang siapa mendatangkan dengan dia sempurna dan tiada dikurangkan haknya yang mengurangkan dia adalah baginya Allah, Janjinya bahawa memasukkan dia dalam syurga itu yang dalam hadis kursi itu yang Allah sebut dia kata Al-Ahdul Ladih Bayi ini, wabai najabdi as-salat janji yang aku buat Allah Taala kata gitu ada kursi al-ahad agreement at janji, aku berjanji dengan hamba aku manusia lah, khasnya, kita aku pegang kepada berasmayat sebagai landmark sebagai benda yang menjadi menjadi satu pegangan kita. Kalau tunai yang ini dengan baik Dengan menjaga hak-haknya Aku janji, aku masuk syurga Kalau orang yang tidak tidak menunaikan ini Tak buat janji itu disebutnya Dan barang siapa meninggalkan dia Meringankan dia dengan haknya Tiada baginya, Allah Ta'ala itu janjinya Allah tidak akan masuk ke dalam surga. Kita, dia lah kita cakap, dia kadang-kadang boleh cakap tapi the reality lah, reality yang boleh kita tengok ada tuan-tuan boleh merasakan bahawa the majority orang Islam Malaysia di kiri kita daripada anak-anak sekolah cikgu-cikgu sekolah kepada student university IPTA ataupun uh, swasta ataupun awam pegawai kerjaan sampai ke semua sektor. Anda rasa banyak yang semayang kah atau banyak yang tak semayang? Saya saya tak risau. Tambah budak sekolah. tinggal cikgu, cikgu sekolah, golongan peniaga, golongan buruh. Okey, golongan golongan uh, nelayan. Nelayan. Di mana-mana pun? Di luar polis nampak apa-apa. Yang mana nelayan? Okey. So, makna dia kita kita, kita berjumpa dengan satu masalah besar yang dihadapi oleh umat seluruhnya bahawa benda yang sepenting ini ni yang dikata al-ahdu janji Allah dengan dia itu dah tidak dilbenar yang besar kepada kepada pemerintah baik. Yang diperintah baik. Maka tidak dimasuk dalam suatu program besar untuk mewujudkan nak mencari janji Allah SWT sebab tu saya kata mesti sepatutnya ada ada cara dia kena masuk RMK9 RMK RMK10 macam ada satu program yang yang menentuh benar-benar menyedarkan ni sekarang duduk sebut kempen senyum tentu boleh agak ada beberapa belanja kempen senyum dengan poster-poster kata-kata-kata telefon tu Dulu kampen hmm. Kampen apa? Aku tak nak Berapa juta kita buat Tak biaya Nak kampen senyum sahaja pun Yang pelik tu Bila, bila TV3 nak tukarkan Nama satu tu Habis satu juta Nak tukarkan daripada show heboh Kepada jump heboh Tak tukar apa-apa sama je Habis satu juta tu So, yang, yang macam ni saya maksudkan sebab akhirnya cerita apa masalah umat yang sebenar. Kalau banding dengan masalah ekonomi, masalah pendidikan, pelajaran, semua masalah, lah. kalau dibandingkan dengan masalah orang tak semai yang nak, lah. alang ah, ah, janji tu. Ini malah aku cebiar, orang akan hanyut itu. Tapi dia kena ada serius dia kena lihat ini masalah umat yang perlu kita mem membawa mengajak convince mereka kepada ini bukan apa, -apa yang saya pun kalau dah biasa buat e, semari yang tak tinggal di sekolah ke di pejabat ke di mana semua kita akan nampak anda-anda pun nampakkan kalau, kalau kebanyakan orang habis pejabat 4.30 tu pukul 5 mula balik memanglah balik dalam keadaan jam petang kita mula ribut petir pula banjir pula. Majoriti boleh. Suasananya begitu. Boleh kita ubah dengan kesedaran lain, program lain, glass dengan produk yang jelas dengan orang yang mampu memberi penanganan penjelasan, ajak balik dan masuk dalam beberapa latihan. Tu hatta saya kata, saya benar sebut hatta sampai kepada PLKN tu. Yang melibatkan apa-apa ramai yang terlibat. Adakah diberi penekanan kepada Salat Itu Itu yang dibuat oleh Yang punya kuasa Habis kalau Perguruan-perguruan sampingan Pergi berkelah Pergi buat apa-apa Semua -apa, melantai desa Apa namanya Dangle trekking dan sebagainya Salat di mana okay, Ini yang dia kata Dia puji jika dikahandaki dikasih handi akan dia, maka jika dikahandaki dia cekanya dan lagi Nabi Sebeda bahawa seorang laki-laki sesungguhnya ia sembahyang bahawa seorang laki-laki sesungguhnya ia sembahyang dan kesalahannya dia, dia nak bagi satu analogi satu contoh dia kata bila laki-laki itu dia sembahyang sungguh-sungguh dan di kesalahannya dihantarkan atas kepalanya dia semayang, dia banyak dosa dosanya itu letak atas kepala digambarkan analogi orang semayang, dosa kecil dia dia junjung atas kepala dia maka tiap-tiap sujud gugur kesalahannya hingga habis dan gugur gugur itu, gugur, gugur gogak gogak kesalahan hingga habis dan gugur segala kesalahannya Maksudnya dengan semayang tadi yang sama dengan ayat Quran yang tadi memang macam kesalahan tak ada ke mana bila duduk rukuk kita sujud dia habis ketahui oleh kamu hey, orang yang bukan hendak kemenangan di palahan disibahkan orang yang bukan hendakkan palah Falah ialah kejayaan dunia dan akhirat, yang utama kejayaan di akhirat. Seorang yang berkehendakkan kepada kejayaan, Dipanggilkan dengan falah. Setengah daripada orang yang muhafiz, yakni memelihara bagi sembahyang dan yang mendirikan hendaklah ia memelihara segala syaratnya. Ini boleh nak masuk di kesimpulan ujung dia beritahu kalau orang yang nak menjaga salatnya diterima dan salatnya itu gugur segala dosa yang macam letak atas kepala dia nak mendapat uh, redha Allah pada ibadat itu taklah dia jaga syarat-syarat semayah so saya sebut dah tapi saya ulang lagi Tentang -tentang faham. semayang ada dua requirement satu requirement yang kena ada sebagai pre prerequisite sebelum semayang ataupun sebut juga dengan keperluan, keperluan yang mesti ada sebelum kita tunai satu-satu ibadat, dipanggil syarat, bila itu the first requisite, second requisite keperluan yang keduanya perkara-perkara yang kena ada kena penuhi, tak boleh, kurang semasa dalam menunaikan salat kita tahu dah, tapi saya nak ulas je maka adalah syarat syarat bukan uh, compulsory condition yang kita kena fulfill, kena aktif sebelum kita mendirikan salat, make sure syarat ini ada kepada kita, bukan selalunya orang baca lima selalunya yang malam umum saja, kita syarat-syarat yang perlu ada kepada orang yang nak mengenai kesemayang itu ada lima tapi dalam kitab ini dia dia perluas, ada sembilan sebenarnya satu, pertama alaman 6 itu mengetahui bagi masuk waktunya dengan yakin atau dengan zon. Dengan yakin tu bagi kita ada kemudahan lah. Macam kita ada jam, kita ada surau yang azan, kita ada orang bagi kita ada surau khabar boleh cek, ada rejari boleh cek. Itu tak apalah. Tapi ada keadaan pula yang kita tak ada kemudahan tu. Macam tengah hutan ke dalam tengah laut ke ataupun kita travel malam hari sampai ke sebuah negeri. Tak tahu Buku apa semayang Lepas ke London Buku apa Zorro Buku apa Asal Buku apa Masuk waktu Buku apa Itu datang Pada ketika itu Kamu kena tahu Masuk waktu Kalau tak yakin pun Kena zan Zan ialah Berat Dianya betul Bukan syak Kalau syak nanti Dia baru 50-50 Kalau zan itu Kita punya sangkaan Kita itu dah 70% Masuk waktu Macam takut terbang kan? Siang tak apa lah tapi tengok matahari boleh agak. Kalau malam hari kita terbang kan. Tak nak terbang Malaysia malam hari. Tak sempat sana. Tak sembahyang. Tak boleh aku maghrib berjamaah ke asal. Beboh apa pula subuh. Tak boleh pakai jam. Itulah masa kita kena pakai zone. Berat sangka tanya pilot tanya seorang daripada aerostar bagi tahu oh, sekarang masuk waktu maka tiada sah orang yang semayang yang tiada mengetahui akan masuk waktu. Walaupun dia sembahyang itu semayang yang kebetulan betul, kebetulan betul. Dia tak tahu masa waktu itu, tak ambil kira dah, aku agak sembahyang sembahyang zuhr lah. Allahu Dia dia tidak ada zann, ah, tak lah. Walaupun bertepatan dengan waktunya sungguh tapi tidak tersembahyang pasal syaratnya dia mengetahui dengan yakin dengan pasti atas sekurang-kurangnya 70% dia punya keyakinan dia betul tak sah semalam tak tahu buku waktu dan tiada zonnya dia tak sampai ke pangkat yang sewaktu dia tahu zon zon dekat dengan yakin dan jika jatuh dalam waktunya sekali pun dia buat dalam waktu pun tak sah selalu kadang, -kadang tu tapi selalu jadi ni saya pun kadang mengemamai juga kadang kereta tidur tidur ada masa tidur petang bila bangun tu boleh tak maghrib tu terus pergi mandi sampai pagi subuh sempat so, bangun tidur petang hari nampak gelap tak gelap tu subuh tak sah memang tak sah pun apa selain yang subuh ke tidur petang ni sekali pun jatuh dalam waktu tapi tidak dengan yakin masa waktu syarat utama dia tidak, tidak fulfill maka tidak sah. Kedua berhadap ia akan kiblat yakni Kaabah. Jadi kemahanlah uh, tapi asalnya kita yang kita meng kalau dalam masjid Haram wajib kita menghadap ke kiblat tak pilihan di luar masjid haram kita menghadap ke agah masjid haram tambahan pula bagi yang jauh macam kita di Arab kita menghadap untuk pawal wudu hukum syatran jidil haram syatras itu ialah arah menghadap menghadap muka kamu ke Ka arah masjid haram ke arah itu maknanya macam kita faham kita bukan mesti menghadap kalau arah betah hari jatuh betah hari dia dia berubah sekarang tak apalah dia dah dekat dengan tengah lah jadi dia akan pergi ke sana dia akan balik pulak Julai tapi kita syatrah tu kita kita adalah kaedah kita menentukan kiblat dan jam serang orang boleh menentukan kiblat tapi dengan takdir, boleh. pentingnya yang dikatakan sini itu bukan mengada kambah. Jadi maksud, kalau di luar mengada kambah, tidak ada. Yang ada pun, "Pawal luju hakum syaptaran masjidil Haram". Betul. Pakai nama kuntil, "Pawal luju hakum syaptaran". Di mana pun berada pun kau ada lah mukamu sembaya ke arah masjid Haram, ke arah masjid, bukan kambah. Kambah jika di dalam. Ketiga, menutup aurat di antara pusat dan lutut jika lelaki dan sahaya hamba hamba perempuan, dan sekalian tubuhnya jika perempuan dan khunsa khunsa ialah pondan yang berdeka yang lain daripada mukanya dan dua tapak tangan, ini benda yang beri simple. dengan sesuatu yang melutup, sesuatu yang melutup ini, orang pekah ini dia sampai ke peringkat, kalau sudah, kita berada satu situasi yang kain tak ada Nah, Semua yang boleh pakai daun Daun pun tak ada Boleh sampai ke peringkat Lumur Lumur dengan lumpur Boleh dijadikan Tapi lumur lumpur Kena semayang Waktu dia basah Jangan semayang Waktu dia kering Kalau kering Sujud saja Dia tak luruh Habis okay. Bagi itu dibincang kan? Jika perempuan dan khonsa Yang merdeka Yang lain daripada mukanya Dan dua tapak tangannya dia ya, perbuatan yang ini, ini mutarak, mutarak pun alai uh, dalam semua Islam di juris buka uh, hak dia panggil masa mana pun tak lagi ni kalau ini, ini eh, Quran dengan hadis ah, tutup muka, mat uh, muka dibuka muka yang boleh dibuka dalam semayang dengan tapak tangan uh, kaki kena tutup, tapi tengok orang orang semayang sah, haram baik di mana baik jahatnya kaki tu buka, dia pun tak pakai estrogen tak ada ruang tak ada ruang yang yang yang boleh buka kaki tu yang perempuan berlaku sedikit tapi berlaku semua orang Hindu saya tengok itu saya kata jadi benda-benda yang asas macam ni, yang yang very fundamental tak rasa eee uh... Dia rasa dia Dan dia menegah daripada lihat warna kulitnya kadang, -kadang yang pakai baju kadang, -kadang dia, dia nipil Tak ada ruang Tak ada ruang yang yang yang boleh Buka kaki tu bagi perempuan Bila pun sedikit Tapi berlaku Sama orang Hindu saya tengok Tu saya kata Jadi benda-benda yang asas macam ni Yang yang very fundamental Tak rasa eh uh, depa nutup dan dan menegah daripada lihat warna kulitnya ada yang pakai baju kadang, -kadang dia, dia nipis sangat boleh lihat kulit tak boleh tak tutup aurat perempuan jaga lah, kalau pakai stocking kalau yang pakai skin tight itu yang yang dijaga. dia jarang dia nak dia nampak kalau nampak kulit tak dipanggil tutup Cari sesuatu yang dapat dinamakan tutup. Tutup maknanya orang tengok tak nampak. Kalau kulit, tak nampak kulit. Jika nampak kulit, masih tak tutup. Dan dia, dia sampai dihaluskan. Tak boleh nampak daripada pihak atas. Bawah-bawah nampak. Atas. Maknanya kalau kita pakai baju, perempuan. kulit daripada atas orang tengok, tak nampak. Bahagian yang aurat yang wajib tutup. Sampai begitu katakan. E, pada pihak atas. Dan kelilingnya di luar pun tak nampak. Tiada pihak bawahnya. Ha, Kalau bawah pun tak boleh nampak juga, ha, beratlah. Nak kena pakai. Okey. Dan jikalau dengan... Ha, lumur. Lumpur. Heja punya Allah. Lamu mirak lumur. Lamu pinral por lubur dan jikalau dengan lumpur-lumpur sekalipun lumur lumpur selut tong tong hendak panggil orang boleh panggil selut sekalipun makan dia boleh itu tapi yang pentingnya ialah ya, dia kena tutup aurat sungguh-sungguh lelaki-lelaki tidak faham pula tapi jangan dia ada, dia dia tunai mesti kode sebab okey dia pengajar kalau dalam masa kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala pun kena tutup aurah aurah ialah anggota yang kena tutup mana mungkin sepatutnya lepas sembahyang kita buka sebab hukumnya begitu itu melatih itu maknanya melatih ke Allah sopan, dalam pakaian tutup aurat yang tak terbuka dan sebagainya, yang sekurang-kurangnya boleh mengurangkan daripada risiko penyakit sosial hari ini, yang semakin hari semakin banyak, Ya Allah tak tahu lah, saya nampak semakin hari semakin teruk, masalah sosial bunuh lah tengok ni macam yang, yang, yang Pak Imari sudah kan, yang siapa itu bomba, kata apa-apa pergi ambil anak kecil yang baru saling dia campak dalam kolam dia. melampung budak tu orang nampak orang ripak kan dah sebab makna dia sampai dia rela tu anak tu bila campak dalam kolam mesebek tarik ikan toman ikan toman tu ikan lain kalau bolok dimakan, makan tapi maknanya Binatang ada dalam tu Ikan ada dia tengok Kuling kepala ya. Aku tak apa Toto dia kata Kita buat Mudah sangat Apa jadi dengan kemak Kemanusiaan manusia Macam kita Gagal untuk memanusiakan manusia Sebab begitu jadi Dan keempat Mengetahui ia akan kaipiat semayang nah, ini, ini musa' Saks Bukan sekadar tahu Tapi dia kena tahu Dia kena belajar Sungguh-sungguh Dia tahu Kaipiat semahyang Seperti Bahawa ada Dia ketahui Akan perdunya Ada semahyang yang Perdu Semahyang yang sunat Dan perbuatan Dalam semahyang Yang wajib Yang rukun Yang diperdukan Dipeza ke dia Dengan daripada sunat Nak tahu Ini rukun Ini sunat Takbir Dia rukun Qiyam sunat Baca Al-A'udzubillah Sunat Bismillah, dia rukun Dia satu ayat daripada patiha Habis patiha, ayat sunat Rukun, rukun Nak tidal, Bacaan, tasbih sunat so, Kau-kauan tidak, tidak tahu tu Buat sah sembahyang Bahkan jika ia nak tikadkan okay. Dia mudah je, dia nak ke semua perbuatan sembahyang itu perlu perlu maknanya rukun dia bantai, tutuh daripada mula tu, perdu banyak tarik yang sunat atau setengahnya perdu, setengahnya sunat dan tiada dibezakan, pada hadiah orang awam dan tiada dikasatkan sunat yang perdu sah lah semahayahnya ada-ada clause maknanya kalau kita orang awam ni, orang yang tak mengajilah tak sekolah lah kita ni bukan orang awam orang dalam konteks kita bukan orang yang macam tu kita orang yang kita belajar kita boleh boleh boleh baca buku boleh jumpa orang tanya boleh dengar kelas mengajar di surau disurau mana so kita kena tahu sesungguh lah yang dia bagi bagi pelonggaran ni orang awam bagi maksud yang tidak ada peluang dia belajar orang pendalaman buru tak sebagainya orang tu lah tak apa jika dia jika dia tingkatkan kau semua wajib alright ada setengah wajib setengah sunat wajib yang mana dalam itulah sunat yang mana ha, pilih sendiri lah sah semayang jangan diantikat ke semua sunat padan muka baru tak sah semayang semua wajib semua kena buat dikauh semua kena buat sampai yang ni pun kena buat dia orang awam tak apa sah sumayang. Atau, sengah wajib Sengah mesti Sengah tak mesti It's so okay. Tapi kalau kita bukan jenis tu, Kita kena tahu Yang ni sunat Ini aba'at Ini hai'ah ni tak puas tinggal Yang ni ikut tinggal Jujut sahwi Sunat Tajik, tabah. Kena Tak puas tak puas Kita tak puas tahu Semua kurang Kelima Suci ia daripada hadas besar Jangan Tunai semayang dalam keadaan kita berjunuk hai uh, di pas sudah ada, nanti apa mony? kecil kena dari kena dari semayang. Maka jika kedatangan hadas tergendut, kedatangan hadas dan semayang tergendut atau tergejik di tengah semayang atau dalam konteks lain, uh, pitang itu kedatangan hadas di tengah semayangnya batal sembahyangnya batal kalau kalau kerana dia wuduk dia habis dia ambil wuduk lain kena buat semula kalau perempuan yang selatangan haid pada ketika itu dia yakin memang tak haid dia kena berhenti sebab sembahyang dalam keadaan haid dia dosa kalau sembahyang tak nak wuduk pun dia dosa sebab dia, dia balik yang tadi itu balik yang tadi itu balik kita sedang mengandap Zat yang maha suci, zat yang maha sempurna. So, tentulah kita pada ketika itu pun nak, nak berada dalam keadaan yang kita pada kita ni pada kita ni suci tu dia pengen suci dia pernah ada besar bersamaan, ada salis kecil benar-benar yang kita nampak fizikal macam nak basuh muka, ambil udu nak basuh kencing, basuh berak itu dia dipanggil, panggilkan sebab-sebab yang fizikal tapi kalau macam hadas besar tu dia sebab-sebab maknawi sebab maknawi ini dibalik kepada hati kita yang telah kita layan dia dengan kita bersama isteri kita dan sebagainya, sebagainya. maka kena cuci yang nama maknawi itu makna cuci maknawi Semua suci daripada keinginan pada ketika itulah itu dikatakan kedua-dua itu kena cuci suci hadas besar dan jika tangan haid bakal semayam. Enam suci daripada najis. Najis kita belajar dulu banyak ada, saya ingat lagi mengatakan bau yang yang kotor-kotor yang tidak dimaafkan. Ada kotor yang dimaafkan. Maknanya kotor dia maksudnya macam tanah orang bekerja bendang sebagainya, lumpur tak apa. Dia boleh semayam. Nampak tak bersih tapi dia tidak najis yang dia mak yang tak maaf ni dia katakan dia bernajis najis. Naji fahamlah darah kencing bila muntah a arah arak dia najis najis maknawi najis. Okey. Yang dia dimaafkan pada tubuhnya dan kainnya dan tempatnya. Dan janganlah bersentuh sentuh sinuntuh. Bersentuh suatu suku daripada badannya dengan najis maksud suku, suku tu sebahagian any part of the body kalau nak nak terjemahkan suku badan tu ni empat suku ni satu suku dua suku dia suku maknya najis boleh kena daripada bawah sampai ke pinggang boleh bukan itu jangan suku tu don't touch any part of your body Suatu suku daripada badannya dengan najis pada geraknya dan diamnya, maka tiada sah semayang setelah tidak sah semayang. Apa kita semayang dalam keadaan kita tersentuh, terkena pada yang najis najis yang tak dia maafkan, maka semayang tidak sah. Setelah suatu daripadanya daripada najis, atau ia menanggung sesuatu yang berhubung dengan najis, dia dia menanggung atau dia memegang, dia dia mengikatkan dirinya dengan sesuatu yang yang yang kontak dia yang hubung dia dengan Najis seperti yang menanggung akan tali yang terikat pada umpama anjing tu dia dia misal pun pada bawa anjing pergi masjid tali anjing itu ikat di pinggang itu dia kata misal tali dia itu hubung dengan Najis yang ni ikut yang duduk... Tanya saya, dia orang duduk saya ada kata ustaz ustaz, ustaz sembahyang ni sah ke ustaz maih macam ni dia sah dia, kata, dia tak kena najis ke sebab dia panjang pergi bontuk kena najis tali ni tali panjang ni sampai ke sana tu tak cicak atau pijak kena atas tu ustaz, ustaz. boleh sah sembahyang ke tidak orang duk misal yang besar tu umpama anjing dekat anjing kita tu ni tak cicak tu dia benda-benda yang dalam masjid ni dia masuk luar peringkat tengah-tengah masjid tu terlebih apa ada harta-harta masjid benda kecil macam itu tu dia panggil makfuan itu pun jauh daripada kita kalau nak nak kira begitu ya kita di atas rumah atas jauh Sipak, jauh Sipak ada sepak, di ada tiang-tiang dia tambah ke bawah bercampur dengan dengan zaman jumpa ada teks tak ada ha oh, tak ada sembahyang orang oh, berat dah uh, tak tak nampak begitu tu, tu saya katakan dia, dia misalnya ada makna dia yang besar-besarlah dia nampak kalau yang ikat dengan anjing gitu tu bukan anjing dan lainnya lainnya babi lah dan sebagainya dan tidak mengapa jika berbetulan dengan dia Pada waktu bangunnya dan duduknya Tanjing di atas, sembahyang di bawah Misalnya lah Atau sembahyang hantar rumah di kampung sembahyang rumah orang asli lah Semayang di atas, bawah kerja tanjing Anjing-anjing dengan aku nak sembahyang Duduk bawah, aku kena aku Itu dikatakan, tak apa Kalau bertentangan, tak masalah Contoh lain lah, contoh lain bahawa orang buat rumah nak sembang rumahkan kawan kita sebagainya memang rumah atas tu bila air jamban sini Jamban sini atas ya, ada dah ni besar cincin dan sebagainya tentang yang bawah tak perlu susah akai dengan dia praktikal bangun dan duduknya dengan ketiadaan bersentuh jangan sentuh tapi ada ada ada isu lain sebenarnya yang, yang tak boleh halus sangat nak ambil apa yang mudah-mudah sebab agama dia balik kepada yassir wala tu'sir yang boleh mudah-mudah atlah -mudah macam khilaf lagi ada peluang boleh khilaf khilaf je jangan pergi kepada bedaah jangan pergi kepada misaikan orang contoh dia macam kita rumah kita lah rumah saudara ini bilai bilai biasanya, biasanya lah walaupun kita dah banyak kita jaga bersih sebagainya biki ranak ala cucu dia pi pangsa dalam bilik kita tu dia bukan kira taman yang bau tak bau dia hantam saja kunci okey tapi semoyan pula macam ni kita sanak dia dia ataupun kita sentuh dia dia sentuh dinding dia di sana dia. tak aja tak lepas tu dia bukan karek lah. kalau karek boleh lah dadah sen boleh tak betul punya boleh semak yang dance kalau boleh elaklah elaklah tolong mak beli siap dah bukan aku buat belinya gitu rumah kita memang dekat yang beli air dan sebagainya sembang-sembanglah saya tak, tak apa boleh boleh sembang dengan keadaan bersentuh sentuh jangan dan dimaafkan tempat istinja tempat istinja ni maknanya dubur lah tempat istinja dengan batu buah batu Memang aku beritahu orang istinja Dia pakai batu Pakai batu Tiga ketua aja Nak cuci tu orang mana Kalau hampur gelas lagi Lebih daripada tu Tak ada semayang pula Memang Boleh istinja Boleh istinja tu Kita tahu dah kita Gunakan batu Atau Kayu tapi jangan ambil kayu yang ada semilu pula. Buluh boleh, tapi dengan ambil buluh tajamlah. Tak ada <gadalah> apa saja yang keras. Sekarang ni orang buat dengan dengan uh, kertas. Tapi cuci macam mana pun dengan yang nama dia istinja ni, dia nak cuci, dia nak bersih ke orang mana? Nah, mana? yang baki daripada tu dia maafkan. Tak apa. Sebab ini dia ada mesej ni Mesej ini Mesej yang katakan bahawa Dimaafkan tempat istinja Dengan rumah batu Dan sedikit darah Dan tahitlah lah Tahitlah Dan nanah Yang sedikit dimaafkan Mesej dia ialah Ini bagi orang-orang yang ada penyakit was-was ni Was-was kerana najir Berjalan terkena tanah Sedikit saja dia rasa macam Itu tempat anjing berah Anjing kencing Balik kena sama balik Umar dia ambil semayam adik ada tu ke adik dia terkencing semua berjalan ginjak, ginjak ginjak ginjak ginjak takut terkena takut terkena lah benda yang nyata-nyata dia najis je pun dimaafkan ni yang kamu tak nampak kamu agak-agak agak-agak apa tak nampak tak ada sebab lah. dia balik kepada dipanggilkan al-bara'ah al-asliyah asal tempat kesemua dia suci Malaikan, kamu nampak dia kena najis ni soal tadi ni bahawa dia maafkan memang kita nampak ada. saya kata tadi bahawa kalau kita pencing kita cuci dengan ketah lah katakan ketah tu ataupun kalau dihutang dengan daun boleh tapi dengan daun jelatang gajah tu silap-silap istinja apakah kena daun rengah tu Ah, ha, Habislah Semayang macam mana Ok Maknanya Kalau itu dimaafkan Maka yang lain Sedikit sebanyak tu Memang dimaafkan Jangan siapa menekan Kata-kata peringkat Sampai tak sah Semayang Kerana kotak Kenalah Ambil semayang lain Pula sebagainya Tak Islam tidak mudah Dia Simple dipanggil panggil utron uh, Dan tanah jalan raya Yang najis Tanah jalan raya Memanglah ada najis contoh dia luar biasa tapi kena sedikit tanah tu dia dia kira tak apa. Tu dimaafkan tak apa. Dan tanah jalan raya yang najis dan darah tuma. Darah tuma dia maksudkan darah macam berjadat uh, macam kutu, tipang dia kalau apa kutu. Imam. Darah-darah nyamuk tu, darah yang kita nyamuk satu dua tu memang dia maafkan. Kutu anjing Dah, dah kutu anjing pula. Tak apa, dia maafkan. Sebab dia dia nak ambil tak mau yang tersedut, tak mau yang terampa-ampa sangatlah. Kita ambil yang besak-besak saja. Ini dia maafkan. Dan darah bisul. Darah bisul ni maksud dia... dia dia ada dia nak kesan ni. Darah bisul ni bukan darah yang Bisul besar patut kita Belah dia Kita bicik dia Darah dia mengalir Itu tak boleh Bisul dia ada punat Bisul ada punat Punat dia yang kepala tu Kalau bila dia pecah Punat dia keluar Darah dia tu ada dah Darah di, di kepala bisul tu ada Kalau anda tak maafkan yang ni Dia tak ismayang Sebab tu maka Darah bisul tu Bisul bulat berdekan. Dia ada mata satu lah Mata satu Dia panggil bisul Mata banyak Dia panggil peracut Mata lima enam Dia panggil peracut Kalau dia bengkak saja Mata tak ada Tapi dia sakit Dia mengembang Jadi, Kita panggil kanser so, Potensi lah Tapi maknanya Darah bisul ni Kita bengkak uh, Punak dia ada Punak dicabut Dibuang Tinggal mata gitu, Dan darah dia ada adalah itu ni Darah besul ni Dimaafkan. Dan nanah Yang sedikit lah Dan danuk Danuk je lah Ayat kuman dan air kuman yang ada bagiannya baunya, maksudnya bahawa air-air yang telah bercampur dengan berbagai bagai ragam, telah mengeluarkan bau yang tidak enak itu dipanggil air kuman yang ada bagiannya baunya itu semua dimaafkan dan jika sembahyang ia dengan Najib yang tidak dimaafkan ha, ini yang kedua, itu tadi nah, eh, Najib yang, di, yang dimaafkan maafkan maknanya boleh dibawa sembahyang tapi jangan sengajalah nampak ada najis tu buang dulu. bersih dulu dibaapkah di, yang kita tak nampak ataupun yang kita tadi majdarabisil tu bila nak buat? Orang kadang... dah ya, tonton yang macam ni buat dia yang cukup janggut, cukup misal kalau senang dia luka. Bila subuh nak pi kerja, luka cukup, cukup luka. Luka dia buka sana anak bontil. Subuh nak apa? Acarinya nak kena, nak applynya yang sedikit begitu lap-lap sembahyang cepat, takpa. Jadi dan uh, janji kalau sembahyang Ia dengan najih yang tidak dimaafkan daripadanya dengan tidak mengetahui akan dia atau dengan lupa kemudian teringat nescaya wajib mengulangi akan dia. Kita sembahyang dengan najih yang banyak yang besar yang tak dimaafkan. Tak mudah dia, Contoh dia mudah ya? Macam kain Kain yang kita pakai Kain plekat lah Biasanya Kadang-kadang memang kita tahu Kain itu terkena uh, Mazih Atau wadi Bukan mani Mana dia halal Mani dia bersih Wadi Kalau faham makna Mazih kan Mazih Secara dulu saya kata Ali bekerja talib dia orang yang dia, dia cepat sih dia dia banyak keluar maziy, ada wadi ada maziy, dia dia malu nak tanya nabi, dia, pak tua, dia hantar seorang orang puitanya nabi habak kata saya lelaki lelaki yang mazak mazak mudah keluar maziy, bukan mani maziy. Bagaimana Lain. saya nak semayang ya Allah dia tanya Nabi tanya dia tahan gigil nak tanya kat orang So hang dekat saya malu jangan malu yang benar suruh Nabi dia tanya sendiri Nabi. tapi Nabi jawab dia kata apa suruh dia basuh dia Nabi sebut dia lah nabi suruh dia basuh kesan-kesan mazi di kemaluan dan di kain dan semayanglah dengan tidak payah mandi wajib saya teringat sekali tu Subais tu seorang sahabat jelah ya seorang orang zaman zaman dia lah nak kata sahabat pun apa macam jemuan nama ada Pabbalah Pabbalah ni dia something besar uh, dia masuk Islam tapi dia kata dia masuk Islam ini kerana dia nak cari kesempatan untuk dia dekat dengan Nabi dia nak bunuh Nabi dia bercakap ini di kalangan seorang satu satu grup perempuan orang perempuan dengar dia ni Lepas tu, suami mereka datang campur dia kata nak bunuh dia macam mana dia bercakap dia habis aku nak pergi tunggu dia semasa dia tawah libatullah. dia tawah setiap hari habis aku nak approach dia aku nak puji pedang dia Nabi Faham bawa pedang aku tengok pedang dia aku akan puji pedang dia aku nak minta nak cium pedang dia ambil berkat dia mesti bagi punya bila dia bagi pedang itu aku minta izin nak tengok mata dia dia mesti bagi aku takut nak kucuk mata pedang bila aku cabut saya pedang itu aku akan tusuk dalam rusuk Mari. dia pergi pergi Nabi sedang tawaf tawaf lebih ke belakang tapi tawaf Nabi betul dia buat dia puji pedang Nabi Biar Nabi minta binyak pedang. Bila bila dia, Ya, Nabi dah apa bala tu? Apa bala tu? Anda, kamukah yang benam apa bala? Qala Nama Rasulullah ya, mana tuh Apakah yang kamu? dibisikkan oleh nafsu kamu keinginan kamu sekarang ini dia kata azkurullaha ta'ala ya rutulloh saya sedang ingat Allah SWT wa nabi فقال استغفر nabi gelak dekat dia dia kata astaghfirullah astaghfirullah dia dengar begitu dia pun ngutak nabi pegang dada dia saya pabdalah seorang musliman hakiki. Okey macam kar. So, dia dia pegang benda. Jangan borok. Kalau kamu dah katakan azqurullah, terus ingat betul sungguh sungguh, Islam betul-betul buang yang kamu ingat tadi tu. kata, aku rasa macam macam bukit jatuh atas kepala kubur semua, aku dah menggelat dah apa Melainkan aku terus beriman. Islam depan dia Nabi Pekandar Raku dia doakan Kau dia doakan yang baik Habis ke semua dah Iman ke semua dah Dia balik Orang Perempuan tadi tunggu, tunggu Apa konoh kamu ni Dia balik tanyakan Apa yang telah aku buat Wahai Padalah Aku telah buat Yang lebih daripada aku nak buat Aku tidak boleh kikam dia Tak boleh bunuh dia dia sebenar seorang nabi dia boleh baca hatiku aku aku bohong dia katakan azkurullah dia kata astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah memang bohong tapi dia Islam ikhlas kesah aballah yang Islam Ini saya katakan bahawa menandakan satu di antaranya bahawa dia telah membohongi diri dia tapi di selamat binullah wasallam okey Tadi itu yang dikatakan bahawasanya dia Semayang yang macam tadi itu Dia kena ulang balik semayang dia. Macam kain tadi Apabila kain tu yang kena Mazih yang banyak jadi Dia terlupa Terlupa dia Semayang dia semayang Lepas semayang baru tengah Kain tu kena najif Yang tadi maafkan Maka semayang itu tidak sah Kerana najif Dia kena semayang semula Lain bersama lah Tujuh, meninggalkan kata-kata dengan sengaja Yang bukan Quran atau zikir Bila masuk semayang ni Itu Nabi kata Inna hazihis salah La tasluh fihi min kalamil bashar Semayang ini Tidak Tidak soleh, tidak boleh Tidak layak, dimasuk dalamnya Perkataan-perkataan Manusia biasa Tak boleh yang ada pun yang boleh sekalang Allah. Iaitu baca Quran. Fatiha Quran. Ya Quran memang Quran. Sebab itu yang boleh. Yang lain perkataan jika masuk dia batal. Atau doa Tak boleh. Maka batal semayangnya. Dengan berkata-kata dua huruf. Sama ada memberi faham perkataannya. Atau tiada. Atau dengan satu huruf memberi faham maknanya tak boleh sebut tak boleh ada perkataan yang kita sebut dalam semayang itu selain daripada bacaan semayang yang perkataan itu perkataan yang boleh dipahamkan yang bukan daripada jenis semayang perkataan luar yang boleh dipaham walaupun satu huruf saja satu huruf ataupun kalau, kalau kita ni sengaja macam anak nak main <coughs> nak bagi nak bagi anak itu semayang ke? <coughs> Tapi maksud dia nak, nak tegur nak tak bagi buat tak bagi ambil dia salah tapi dia misalah dia kata macam kita kata kita kata satu patah perkataan iaitu perkataan qi qi itu maknanya jaga-jaga ataupun dengan makna wiqayah itu jaga-jagalah atau aid satu patah saja dengan makna wiayah wiayah juga maknanya hati hati apa sahaja dengan perkataan yang dipahamkan makna dia Maka satu huruf pun membatalkan semayang Dengan lain bahasa, dengan lain perkataan Maksudnya kita pun interpretasinya Kalau kita buat sesuatu dalam semayang itu Yang yang boleh menyampaikan mesej kepada orang yang tidak semayang Kita nak yang itu Macam kalau kita tengah semayang kawan-kawan dia -kawan, kawan, -kawan, kawan dia nak keluar nak tinggalkan dia dia boleh katakan, ke dia faham lah oh dia suha kubunti tu maka perkataan apa memahamkan manusia pada ketika itu dia batal semayang uh, yang bermat ki atau i karena mat itu ada kalanya alif atau waw atau iya maka jadi dua huruf maka batal semayangnya apa saya perkataan panjang, pendek, faham maknanya maka batas maya, dengan demikian itu dan yang ke meninggalkan melebihkan rukun piyakli ini kita ambil perhatian ini lebih, ini jaga. meninggalkan ataupun melebihkan rukun piyakli dengan sahajanya kita buat rukun piyakli rukun piyakli macam macam rukun piyakli berdiri betul rukun piyakli rokok rukun piyakli sujud rukun pi'ali itu rukun perbuatan ada rukun qawli rukun qawli itu macam fatihah itu rukun qawli tahiyyat rukun qawli rukun perkataan rukun uh, pi'ali ini yang kita buat dia kata apa meninggalkan jangan buat jangan melebihkan rukun pi'ali dengan sahajanya maka jika ia sujud tiga kali ha, tengok sujud yang pertama penata batu diangkat. maka sujud yang kedua tapi dalam sujud yang pertama, lepas tu du, antara dua sujud, sujud pula suji so, tiga kali sujud, tiga kali sujud terangkat nak ataupun sujud kena tempat panah, kah tepat sejuk, kah terangkat, terangkat pun. Dia, dia kata apa? Dia, abang, uh, jika iya sujud tiga kali atau rukun, rukun pun sama juga, perbelok tiga kali, rukun pertama tak id, rukun lain ataupun jadi semayang rokok lama tu bangun cakap imam tak panggil lagi tumpah balik so dia dua lah tak apalah jika dia faham dia pakai dua tu ya tapi tak ada pula tak ada sujud itu masalah sebab tu kalau rokok terlebih ataupun sujud terlebih batal semayang seperti seperti sujud di atas umpama sesuatu yang tajam yang diangkatkan dahinya tu betul ke maka sujud pula nescaya menambahi sujud. Jadi sedikit diangkatkan kepalanya sekalipun. Memang kan, macam ni kerana tadi ada orang di luar masjid kadang tapi longkang apa semua kan ada sujud pertama tu tak kena tapi tak puas angkat dulu sujud dah. Dah walaupun sekejap sekalipun dah dikasujud dia batal semayang maka dinamakan menambahi rukun pi'ali maka batal sembahyangnya. dan dikali lagi wajib meninggalkan perbuatan yang bukan daripada jenis semayang seperti memukul tiga kali pukul so, pukul bukan sepat semayang tapi kalau terpaksa buat maka boleh buat tapi jangan buat tiga kali turut-turut boleh dalam semayang nampak lipan keluar daripada bilik ataupun kalau jengkel yang uh, merayap ataupun senang faham macam lebah ataupun uh, tembuan depan kita dia mungkin datang kena kita anak kita boleh pukul boleh lukaskan tapi bum, bum, bum, bum. semayang balik tak jadi dia kerja jadi Maka batas semayan dan demikian lagi wajib meninggalkan perubut seperti memukul tiga kali atau melangkah tiga langkah berturut-turut. Ini, ini kita kita kita Syafi'i memang kita particular kita tak kita melangkah jangan tiga turun-turut satu bontir ataupun dua bontir boleh. Tapi saya tengok dalam mazhab Hanaabila Abu Hanabila dia kalau kena nak menutup menutupkan lubang di hadapan tu Depan dia ada kosong semayang Orang belakang dia boleh pergi cepat Tapi nampaklah tertik semayang tak nak Yang pelik tu Dia mari Dia, dia, dia, dia takbir dulu Lepas tu boleh dia berjalan Hang jalan dululah Pergi ke tempat dulu Baru hang semayang Lepas tu dah pergi tempat tu dah, dah Allah SWT nampak ujung tanah kotoran pula Dia pergi pula pergi semayang kita tengok tu pun Walaupun dia dibulehkan Tapi dalam keadaan tu khusus Di depan kita tu kosong Tapi sepatut yang kosong tu Bukan kita yang jauh ni Kujipan kita Orang yang dekat tu Dialah tutup kan Tak tutup sudah lah Dia bukan tak sah yang Dia mengurangkan pahala semayang sahaja Tapi yang kita faham ni Kita tak boleh Kita memang Kita particular Jangan melangkah Tiga langkah turut-turut Yang boleh dua sahaja pun ti pun ti sekadar pemakna lepas tu sambung jika nak sambunglah. jika tidak pun tak payah nak buat apa-apa buat sebelum semayang sebelum semayang jangan buat pukul tiga kali pun batal melangkah tiga kali pun batal atau lainnya daripadanya atau satu langkah yang keji terangkah aja, tapi melompat lah. sama dengan olimpik punya rekod tak banyak cerita tak payahlah setelah angka yang keji seperti melompat iya maka batal semayang dengan dia tetapi dimaafkan perbuatan yang sedikit jikalau banyak sekalipun seperti menggerakkan anak jarinya membilang tasbih atau menggaru-garu anak jarinya dengan tiada bergerak tapak tangannya macam kita ada bincang kita dulu kita bincang asyhadu alla illallah. Tapi kita kena rujuk nanti. Kita Syafi'i, zak Syafi'i kita memang kita angkat tunjuk bahasa Allah dan kekal. Menunjuk dengan tidak menggerak-gerakkannya. Tapi Maliki, Hanafi semua dia gerak. Gerak dia tak gerak begitu. Dia gerak begitu. Dia ikut sini dia, Sebab dia balik kepada tu Ashadu an la ilaha illallah Tidak ada Tuhan Dia nak, nak, nak nafi tu Tapi kita tak kita Walau macam mana pun hukum dalam sembahyang Ini menggerakkan jari dengan tidak menggerakkan ibu Tampak tangan ni Tampak? Ini saja Boleh Tapi sebaik-baiknya tidak menggerakkan Sebab kita pegang dengan hadis lain Hadis kita pegang dan dia Nabi sebutkan lauz khasha'a qalbu hada laqad ta'at jawarihu Kalau hati orang yang semayang itu dia benar-benar khusyuk maka kesemua panca indera anggotanya akan diam. Sebabkan situ sebab sikit sekali bergerak dan terus tak bergerak yang Ya bergerak gerak tak apalah. Itu maksudnya. Ah tangan tak hendak menggaru anak jarinya jangan telah buka tapak tangan tiada batal sembahyang dengan dia dan yang sembilan terakhir jangan mengejarkan sesuatu yang membatalkan puasanya dalam sembahyang seperti makan dan minum yang mem dan memasukkan sesuatu dalam rongga yang terbuka seperti memasukkan sesuatu ke dalam hidungnya dan telinganya sampai kepada batin perutnya keduanya dan jikalau dengan digagahi atas perbuatan yang demikian itu sekalipun kerana jarang nadir yang demikian itu dan dua gerak ada dua langkah sedikit namanya pada uruh tidak patah semayang dengan dia inilah sembilan syarat maka wajib kita pelihara dengan dia supaya sah sembahyangnya dan jikalau ditinggal satu syarat daripadanya tiada soh sebayang itu yang untuk malam ni kesimpulan ni yang dapat saya sebut hal-hal yang berkait dengan rukun dengan syarat ni dia memang tidak sepatutnya kita belajar sekali dan kita tinggal. Sebab kadang kita banyak yang kita lupa. Banyak kita kena refresh balik. So, kadang baca balik lah. Sebab itu saya tak keberatan kalau kita baca malam ni. Dan Saya pun ingat balik. tentu ingat balik. Maknanya kita concern. Kita beri concern tentang...